Little, super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel Mathilde Milkshake eller Oludark, en femmer. vaniljeis med frugtovertræk, 12 kroner. Download Little Plus og for også 500 gram Special Brand Flakes, 15 kroner. Merry Christmas, vil jeg gerne starte med at sige. Det er det sidste afsnit. Nej. Er det ikke? Nej, jeg ved godt, du gerne øh, snart vil lave noget andet end sammen med mig. Men øh, det er ikke det sidste afsnit endnu. Vi har lige et mere. Nå. No. Så to endnu. Eller, det har et mere. Så knap så glædelig jul. Ja. <laughs> Nå, Ida, vi skal til julefrokost i aften. Øh, det er simpelthen nu, der bliver prikket hul på byllen. Og øh, jeg har fundet ud af noget i dag ude på arbejdspladsen, som øh, du ikke er så ofte på. Jeg har ventet med at sige det til dig indtil nu, fordi jeg ved, du har en reaktion på det her. Det er egentlig bare, fordi jeg gerne lige vil være sammen med dig imens, kan jeg fordi i aften, når vi skal til julefrokost, så kommer der til at være... Okay. Ja. Hvad kommer der til at være? Der kommer til at være pakke Jeg ved ikke, om der kommer pakke Det kan der var jeg var i hvert fald... For jeg har jo arbejdet ude på radioen i længere tid, end du har. Ja. Nu arbejder du der så stadig. Det gør jeg jo i princippet, ikke? Jeg arbejder eller noget, for lov at komme med til julefrokosten, fordi vi laver den her podcast. Men, hvad hedder det... Dengang jeg arbejdede derude fast, der kan jeg huske, der var pakkekalender, og der var det virkelig sådan noget med, at så var det rigtig fjollede gaver i, og så omkring klokken 12 ude på dansegulvet, når der kom Hulet uh, the Dogs out eller et eller andet, så stod alle mændene med sådan nogle forklæder på, med sådan nogle uh, bryster og numser og sådan noget. Bare bryster og numser og sådan dansede op på hinanden og fik deres indre uh, hulemand-dyriske team ud. Altså... Ja. Så, sådan nogle slags julefrokoster Jamen, det har du ret i. kommer der ud af den slags gaver i hvert fald. Jeg nåede lige at være med sidste gang, de havde pakkelej. Det var første gang, ja. vi tog, vi, vi skulle sidde ved bord sammen, og der talte vi ikke rigtig sammen. Nej, øhm. der synes jeg, du var irriterende. Præcis, ja. Øh, der troede jeg, at pladselskabet Sony var ligesom, man så på film, og Dr. Dre var ligesom ham, man kom ind til. Ja, det er rigtigt. Øhm, men nej, det er ikke pakkelej. Okay, så gætter jeg på, at det har noget med bordplanen at gøre? Korrekt. Ej, helvede. No så gætter jeg på, at der er en bordplan. Der er lige præcis okay. lavet bordkort til aften. Der er lavet bordkort? Der er lavet bordkort, så du kommer ikke til at vide, eller du kommer ikke til at have noget indflydelse på det. Så jeg overvejer lidt, om vi skulle tage dig hen noget før og bytte rundt på det, fordi øh, jeg har været træt af det hele dagen. Jamen, det, der var en gang, var der altid bordkort til alle arrangementer, radioen holdt jo. Nå, men jeg forstår det. var det sådan noget med øh, de første på der var det sådan noget med, at alle pigerne de skulle lægge deres sko ned i en pose, og så skulle mændene trække en sko, og den Jamen, sko, seriøs. som de trak den skulle de sidde ved siden af. Det er slet... Min far engang tager hjem fra en festdag, fordi det, det skete. Ja. Han gad ikke. Men det, det er også øh, noget af det værste, jeg ved. Det, det er noget, der virkelig kan ødelægge den gode stemning. Men det kan det da. Jamen, og det kan ødelægge en hele aften. Men jeg forstår heller ikke helt ideen i, at man laver... Jo, altså hånden på hjertet, det kan jeg godt forstå, men jeg har lavet bordkort en gang i mit liv, det til min 30-års fødselsdag, der kom som omkring 60 mennesker til mad. Ja, om... og det for at der... Men der gjorde det ligesom meget for, at der var nogen, der ikke skulle ende med at sidde alene. Præcis, altså, og du fordi, gjorde det, det fordi du kender jo, du ja. kender jo, du kendte alle dem, der kom til din 30-års, så godt, at du kunne også pare dem op som perfekte matches ved bordet. Det blev en kæmpe aften, en genial aften. Der var jo ikke aften. nogen, der sad ved siden af nogen. Altså der, der gjorde jeg det ikke, for at folk skulle lære hinanden bedre at kende men... sammen. sammen. Og det er det, det, er det der, der tit sker på arbejdspladser, ikke? Præcis. Så skal vi ryste rigtig mange sammen, og så sådan, og jeg har ikke været derude på den arbejdsplads i to år, jeg ved jo ikke, hvad folk hedder. Så ikke sidder sammen med dig og Nebula, så kommer jeg jo til at være sådan, Hej igen. Altså jeg vil sige, om dit navn? du kommer til at have a fucking right, fordi der er blevet ansat som en om 30 nye mennesker derude. Altså du kommer til at have det, som om du starter på et igen, eller på universitetet forfra. Altså du, du kan lige så godt bare tage en ærtepose med hjemfra. Det mener jeg. Det er rigtig sjovt at sådan tænke over, hvem, hvem, hvem folk har tænkt på. Ja, altså, hvem de ikke vil sidde ved. Nej, også sådan, hvem... Okay, der er mange tanker i det her. Ikke? Et, hende, der har lavet bordplanen, går jeg ud fra, af, hende, af en hende, ikke? Jo, det er jo præcis. Det er hende, der står for det hele, sådan nogle ting derude. Ja. Og jeg, jeg tænker lidt, det er sjovt at forestille sig, hvad hun har tænkt, når man ser, hvem hun har sat en ved siden af. Altså, hvor, hvorfor har hun tænkt, at man vil sidde godt der? Er det fordi... Hun, hun synes at mm, så kan hun sidde der og stege eller har hun tænkt sådan. hun skal så og sådan læse, fordi det er hyggeligt. Ja, jeg kan også godt at vide om, øh, og ja, præcis, om hun har gjort det via en tilfældighed via en computer eller fordi hun ligesom har lagt en plan, ja. Ej, hun har sgu ikke gjort noget med en tilfældighed. Jeg tror, jeg tror, at jeg tror vil... Åh min mave! Ej, det er den øh, nu går. Ej, på det andet. Øh... <laughs> <Ej! laughs> det smager mig for at svære op. Ej, det mener. Ej, jeg hører også godt, der kommer ordentlig brøl ned fra Nej, nej, nej, nej, hvad sker der? Det ved jeg ikke. Det smager mig at og så er der stoppet det igen. Jeg tror, det er den noko der. Det var ligesom, om jeg fik et svært opgæmme mellemkødet. Oh. Ja, men det var sådan, det var. Det var en smerte opgæmme. Det, det, det er jeg ked af. Øhm... Jeg ved i hvert fald bare. Jeg ved ikke, hvorfor hun har sat dig sammen med det, hun har sat dig sammen med. Jeg ved i hvert fald bare, det bliver en lang aften. Og det er ikke derfor, jeg går til julefrokost. Det er ikke for at lære folk bedre at kende. Jeg alligevel ikke taler med til hverdag. Jeg har det fint med at have nogle kollegaer, og så har jeg det fint med at have gode kollegaer. Og det er de gode kollegaer, jeg gerne vil være sammen med den her aften. Fordi det ligesom er ligesom som en julefrokost. Øh, vi har gjort et godt stykke arbejde hen ad året. Vi skal ligesom øh, have et godt skulderklap. Julegaver er lort. Så får vi så den her julefrokost, hvor vi så kan slappe af. Det kan vi så ikke alligevel. Nej, nu skal man på arbejde og small talk. Og det værste er, at du sidder og snakker om de gode kollegaer, altså dine be din bedste venneagtige kollegaer derude. Og dem, du ikke er det med, de er jo heller ikke det med dig. Og de kan jo heller ikke sidde sammen med dig. Der er ikke nogen, de der har lyst til det De vil jo sidde sammen med deres gode det kollegaer. Så man er jo også nogens børgemand. Og det synes jeg heller ikke er rart. Der sidder jo også nogen <laughs> yeah. hjemme, der, da de fandt ud af det, og det var sådan, her for helvede var jeg bare ikke ved at sådan ham der, Lasse. Ja, Ja, ja. Altså, det fucking irriterende. Det går begge og når vej, de finder ud af, at jeg faktisk kommer, hvilket de nok ikke ved endnu, så er det endnu mere sådan her, sådan, de ser mig i døren, fuck nej, ikke hende der. Ikke hende der, det sure apparat, der bare ikke siger et kvæk til nogen, der bare sidder og er fucking sur under hele middagen, til alle andre julefrokoster, hun har været til, og dømmer, left and right, og tager noter af Vogue. Altså sådan, hende er der jo heller ikke nogen, der glider og sidder sådan Folk er virkelig sådan, shit nej, ikke hende. Jamen... Hun nødlægger al... bare den gode julesendning. <laughs> ja, de begynder at tage de der Ej, trøjer af med brøster igen. Ja, Så er det brysterne. Så er der en der, der er upassende, en der, der har sagt noget upassende. Jeg er klar til at kalde alle ud. Og det, altså sådan, den juletrol er der jo heller ikke nogen, der gider sidde ved siden af, vel? Hvis de ser dig tage din telefon frem, så er de simpelthen bange for, at du filmer noget. Ja, du så altså bliver altså gengæld aldrig finde på udtale. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg skulle sige, at du ville blive gladsede nogen steder, men du kunne godt blive gladsede for den julefrokost. For <laughs> så er du? Ja. ja. Hest du er så rovfy. <laughs> men det er bare sådan, jeg har altså det, det synes jeg bare også, man skal huske at så sidder vi her sådan, øh, vi vil bare sidde sammen, men der er også rigtig mange der nok ikke gider sidde sammen med os. Ja, men der er nogen, der har Og den det der er det det mest jo. ubehagelige jo, altså... Hvorfor yeah. kan man ikke bare sætte for lov at vælge, hvor man vil sidde? Præcis. Også fordi det, det bliver vildt stressende øh, for en selv, når samtalen ikke kører. Fordi så føler man jo, ligesom, at man også udlægger den anden persons aften på en eller anden måde. Jeg kan fortælle dig, at jeg virkelig er blevet dårlig til at smalltalkie. Altså sådan fuldstændig sindssygt. Jeg var til en fredagsbar i sidste weekend. Så står jeg deroppe og møder en af mine bekendte, som gerne vil have, at jeg skal møde øh, hans kæreste. Mm. Han er rigtig sød, hun er rigtig sød, der er slet ikke noget der. Jeg er en lille smule presset, fordi jeg ikke er på noget som helst øh, stadie af fuldhed. Og alle andre mennesker selvfølgelig er fredags bare vælter rundt, som om de ikke har lavet andet end at drikke alkohol af deres mors bryst, siden de blev født på den ene jorden. Ikke? Men jeg øh, står så der og, øh, og skal sige hej til den her kæreste og giver hånd, og kigger hende lige ind i øjnene, og hun er sådan, hej, jeg er kærester med det her menneske, og jeg er sådan, hej, hyggeligt at møde dig. Og så står vi der, jeg følger med i en anden victor film en scene ude i skolegården, fordi jeg virkelig var sådan... Øh, og jeg kunne mærke, at min hjerne begyndte at sådan, sige til sig selv, var det på tide at stille et spørgsmål? Mm. Et eller andet? Du kunne spørge om hvad som helst. Hvad som helst, Ida. Bare spørg om noget. Spørg om noget. Og lige så sådan, jamen om hvad? Jeg havde bare, altså, jeg smeltede fuldstændig sammen, og det værste var, at jeg troede, at hun havde det på samme måde, for hun stillede jo heller ikke mig et spørgsmål. Så var hun mere sådan, at jeg arbejder her og her. Ja. Og så var jeg sådan, fedt. <laughs> og igen Ej, så synes jeg, sådan, jeg også, at du skylder altså så. Ja, ja altså, hun, altså, bortset fra sport. Altså, jeg har jo ikke spurgt, hvor hun arbejder. Det var i panik. Godt have, hun går i ja. panik. Ja, ja men altså, i stedet for så at fortælle, hvor hun arbejder, kunne hun jo spørge, hvad jeg laver. Eller sådan, men, men det er også fint nok, hvis hun er i panik ligesom mig. Men det ender seriøst bare med den der samtale. Sådan, okay, fedt. Fedt. Hvad gør ham med... Øh, Han står en stor drikker. <laughs> en stor drikker med nogle venner. <laughs> og så sidst så kigger hun på mig, så sådan... Nå, jeg godt lige ud og ryger en smøg? Og så er jeg sådan... Fedt. er ja. en rigtig god cigaret? Begge, begge kunne godt mærke ja. det her. Det, var ikke, det Men, var ikke nogen, der magtede det her. Det var bare mig på en small talk. På min seneste small talk. Og der, der blev jeg sgu nervøs for mig selv. For det var sådan... Det er jo ikke være rigtigt, du ikke kan finde et eneste spørgsmål. Hvor skal du holde jul? Ja. Eller nyder du af julen lige om døren? Ej, ej. Jamen altså ej, så bliver det også. Du står til en fredagsbar, der bliver banket øh, noget øh, teknomusik i baggrunden. Ja, ja, men, men hvad, vil, hvad, hvad, vil du, hvad spørger du om? Fuldstændig fremmed person. Det er ikke engang din særlig gode vens kæreste, du skal hilse på. Står du der? Jamen, jeg... Lykkede så... du der? Jeg tror, jeg havde spurgt, nå, har I været her i lang tid? Jamen det var som om, det ikke leder op til det. Det havde personen, der tog mig derhen allerede også. For og, så, og så tror jeg bare, at jeg bare havde spurgt personen op. Hvad laver du? Ja. ja det er jo Hvad også... laver du? Hvad ja. fanden laver du? Det er bare sådan noget... Øh... Det tror jeg, at jeg vil gøre. Men altså, du kan jo bruge det aftenen fordi, som træning... Det er jeg ikke, at min hjerne kan finde ud af at stille spørgsmål, jeg ikke gider have svaret på. Nej, men jeg tror bare... Altså, ikke fordi du ikke er interesseret i andre mennesker, men altså... Det er jeg ikke. Altså, jeg, jeg er ikke ved med venner eller sådan, men jeg er da ikke en... Jeg er ikke særlig interesseret i alle mulige mennesker, der går rundt, som jeg ikke har. Altså, skal, skal... Så får du en god aften for i aftenen. Så er der, altså, Jeg hedder small talk. Ja. Nej, men, nej, men, men jeg tror ikke, du er alene om det her. Der var en af de andre kolleger derude, der sagde det samme til mig i hvor hun var sådan, ved du hvad, jeg har ikke interesse i at lære andre mennesker at kende. Mm -hmm. Altså, der er en grund til, at tale med dem, jeg gør, og jeg er ikke kommet til en julefrokost for at lære andre at kende der er bare sådan... Ej, jeg håber ikke, jeg skal sidde ved siden af hende. Det, er, for ved, det er virkelig ubehageligt. Fær. Ja, ved jeg, det er også det, jeg tager bare til det, det samme. Sidder, I det mindste så er der fælles om, at det, der kommer til at ske, er ingen også to siger noget til hinanden. Er det forstået? Alle sidder skål, jeg kigger ned til ja. jer, sidder bare og stiger tomt ud i horisonten og der venter på dig, det ser et. til hinanden. Ja. Der er underholdning, der Ræk kommer... Ræk mig salten. Ja. Kommer der underholdning? Øh, der er jo altid noget praktikant noget. No. Der, er jo, der er vist en sang. Okay. Jeg, jeg, jeg har det altid så blandet med, øh, med julefrokoster på arbejdspladsen, fordi både glæder jeg mig til dem, men øh, på samme tid så magter jeg det ikke helt, fordi jeg synes, det er underligt at se hinanden i, øh, i andre sammenhænge end ude på arbejdspladsen. Mm. Altså jeg ved, hvordan at, øh, receptionisten er derude øh, flink, stille og rolig. Jeg ved, hvordan øh, personen er, der sidder nede i salgsafdelingen eller på det ene eller på det andet kontor. Jeg ved altså, ligesom, hvordan man skal håndtere folk derude og tale til dem, Folk bliver jo anderledes, noget, når de får altså, for at, for noget at drikke. Og det gør jeg jo også selv. Mm. Så jeg synes godt, det kan blive lidt akavt nogle gange. Møde dem op i baren, for eksempel. Jeg I undgår i fald, jo ting. Altså, man, man får set folks true colors til mm. en julefrokost, fordi der er jo ikke... Altså, nogen... Det, det, det plejer i hvert fald at være rigtig voldsomt julefrokost, og jeg plejer faktisk som regel at være en af de fest sådan nogle slags fester, jeg er ikke så godt kan godt at gå til, fordi jeg synes folk, de drikker rigtig, rigtig mange. Jamen, det gør de også. Indstanden. Det gør de også. Det gør de også. Og, øh, og det er som om, at... Øh, altså, nu det er det egentlig underordnet, om du har været langtidsgift eller ej. Men det er som om, at der er et eller andet fripas. Det er så det bliver sådan grænseløst, ikke? Fuldstændig. Det er sådan grænseløst. Fuldstændig. Hold kæft, din mave den rumler. Jamen, det gør jeg rigtig ondt. Altså, det gør jeg ikke det ondt. Og jeg ved simpelthen <laughs> ikke, om vi skal ringe efter Hvorfor den? har du taget en tog mere, den koko, når, når du lige har sagt, det føles som en svær op gennem lysken? Jamen, jeg mangler noget energi. Den er energi. Jeg ved ikke, om det er en blindtarmspital, så der er jeg snisse Hold da op, Lasse. Men så kan jeg, jeg da sige til din fordel, så kommer du til at være på Bispebjerg sammen med mig hele aften Og ikke julefrokost. Nej, det må der være nogle andre, der kan tage med hen til. Ej, ja, det kan jeg tage min sidemager hen med til. <laughs> for julefokosten er ikke. jeg skulle sgu i jeg har sådan lidt avs i, i blindtarm. for du er noget imod til at tage en taxi med, med mig til, til til Bispebjerg? Perfekt. du? Akut. <laughs> Det var tage 5-6 timer. Det kan du godt gøre for mig, kan du ikke? En lille rustet sammen, tyvær. Ja, men, okay. men det, der er, det er nemlig rigtigt, at det er lidt et land uden grænser til julefrokoster. Og det er lige meget, hvilken branche jeg har været i. Om det har været i Føtex, om det har været som øh, salgsperson øh, øh, i sommerhusudlejning, om det har været på ja, den arbejdsplads, vi arbejder på nu. Hvad vil der var jeg heldigvis aldrig nogensinde med. Men jeg kan sige så meget, at de historier, min far har fortalt mig, med de slagterige uldfrokoster, der er, du kan gange alt op med 2.000. Og det mener jeg. Altså, folk slåsede. Ja. Folk... Med kødsaber. Med kødsabler. Hun kød af hinanden. Folk... Folk... Slagtede folk simpelthen. hinanden, hinanden ja. ja, som var din antiko. <laughs> Am, og folk snavede. Folk knaldede. For... Altså, det var vilddyr, sagde min far. Det var simpelthen som om, at det var at det var tyre, det var okser, det var altså Ej, <laughs> det var fuldstændig forfærdeligt. Så min far taler ikke til og der er det længere der både fordi han sover før kl. 8, men også fordi han kan ikke han kan ikke lide det der med at folk bliver så vanvittige. Nej. Øhm, og øh, ja, og det, og, og, og, og det er bare en gentagende ting. Jeg har også haft en kammerat der var der var lærer, vi kan, som endte med at. Øh... <laughs> Hvad er det? Nå, men... Han var lærervikar, og det var på en skole, hvor... Er du blevet i om du vi... godt kan fortælle det, eller hvad? Nej, det kan jeg godt. Mm -hmm. Og så, hvad øh, havde nu, han var lærervikar på en skole, vi var engang elever på, og han snadede sig med en af vores gamle lærere. Nå, jeg troede, du skulle til at sige noget sammen med en af eleverne. Nej, nej, nej. nej. Det vil jeg da ikke sige, ja. Og det har han heller ikke. Det vil ikke gældes for første. Nå, men det føler jeg... Skulle du ikke levere det med til julefrokosten? Nå, det kan være, at de har stået i baren, eller noget. Nej. andet. så efter tolv, I tager lige det binde her på for øjnene. Altså. Nå, så ikke se, hvad lærerne laver. Ej, er det ikke engang løgn? Ej, hvor grimt. Puh, uh. Jeg kan bare huske, sidste gang, jeg var til julefrokost, der sad jeg med min, øhm, med min veninde uden for at røge, og så kom der sådan en mand ud fra julefrokosten og råbte sådan, Øh, så sidder der rigtig to piger, snæver derovre. Altså sådan noget rigtig mandefulde noget, hvor det var sådan en brosdyr, Hold op. Yeah. Ej, to bier, i to piger, jeg har rigtig sat jer derovre for at kysse. For at kysse. Hvor det snart, vi ryger en joint. Altså... Og lige om lidt, så får du den stukket op i røvhovedet. <laughs> og så bliver du sparket i fucking munden. Ej, men jeg kan ikke holde det ud. At lad være vi har trukket os fra selskabet, fordi I alle sammen render rundt med de der patter på deroppe. Og jeg kan finde opført, <laughs> jer som voksne Sorry mennesker. Lad være at sige, at vi kysser. Altså, og hvad <hør> rager det dig? <hør> det, det, er noget, det er sådan noget, jeg kan ikke holde det Men ud. også fordi I har ikke børn derhjemme. Altså har I søst ikke børn, I skal se i øjnene i morgen ja, tidlig? Jamen, det... Helt søst. Jeg vil ikke kunne komme hjem og kigge mit barn i øjnene. Hvis jeg havde både bare været sådan over for andre mennesker, men også sådan lige kom til at lige kysse med en af de andre kollegaer, eller... Jeg tror, ved du hvad, jeg tror, der sker Jeg tror, der sker det, at man drikker. Ja. Man bliver lyst ja. Man fucker op. Man opdager, at man er fucket op. Man har lyst til at glemme. Man drikker mere. Det sker igen i løbet af aftenen. Man fucker mere op. Man opdager, at man er fucket op for anden gang. Man skammer sig. Man får lyst til at glemme. Man drikker mere. Og jeg tror at det er det, der sker indtil folk, de ligger ude i busken ja. og bliver samlet op af en eller anden pedel, der kommer næste morgen og sparker tæn og sådan der. Er du sidder og flytter ja. for blomsterbedet, Michael? Ja, ja, hallo, skrid. Der skal vendes blomster, og du, ligger, og du er og du skal være venlig at flytte Og det er jo faktisk en mange måske misbrug godt kunne starte med, fordi så bliver det mandag, og så skal man sige sin kollega i hånden, der slet. når lidt, Nå, hvor slapper i fra? Nej, det er til gengæld noget af det værste, <laughs> jeg har prøvet. Den der mand mandag morgen efter en julefrokost. Mm -hmm. Ej, er det ikke rigtigt? Jo. Der har været julefrokost, og så er der bare en rigtig speciel stemning mandag morgen, hvor alle render rundt og prøver at lade som om, de var den, der var mindst fuld. Ja, ja. Det, 100. 100%. Og, øh, og alle er også lidt bange for at sige hej til hinanden. Ja. Fordi øh, man ved ikke helt, om man var for meget, eller... Nej. Og så... Og så er det jo igen det der med, at, at man viser sit sande jeg, som man måske har stået og råbt... Øh, sunket med på, ja, det ved jeg ved ikke, Cotton Eye Joe foran, øh, foran hende nede fra salg. Det er jo ikke pinligt, føler jeg. Det er sådan noget, man føler dagen efter, men det er jo ikke, ikke det pinligt Der er nogen, man kan godt vågne op, det er mere sådan noget med, så har du siddet og overdelt til en eller anden ude fra toilettet. Altså, så har der stået i kø til toilettet, og så har der lige pludselig været nogen, der skulle høre om et eller andet meget personligt, der engang skete for dig. Ja. Ikke? Så jo. noget. Okay, talt jo. et øre af. Holdt jo. folk som personlige gisler, danset op på bordene, strippet, taget tøjet af, været utro, snavet, kysset, altså sådan nogle ting. Jeg finder, ja. det sådan noget. Ja. Altså, Og, og, og der, der synes jeg bare, at man kan komme, og man kan måske endda selv ikke have gjort noget, men så kan man vide, at andre har gjort det, og så kan det bare være akavet bare det at, at have de billeder i hovedet, og komme ind på arbejdspladsen og være sådan, hvordan hilser jeg på det her menneske, efter at han uh, lavede helikopteren foran <laughs> mig to gange ude ved jam Jamen, jamen eller, bare, eller bare hvis man har set to fra sin arbejdsplads af kysse. Ja. Og så møde en af de personer. Jeg ved noget om, de begge to er gift, for eksempel. Præcis. Øh, og så møde personen og tænke sådan... Ved personen nu, at jeg ved, at du har stået og snadet ja. med den anden her? Og hvad tænker personen nu, hvad jeg tænker? Altså... Ja, jamen, det, det, det er nøjeren. Det er, jo et, altså, det er jo et rigtigt både sårbart og, og nøjeren øh, mødepunkt, sådan en arbejdsplads dagen efter en julefrokost Eller dagen efter en julefrokost. Så kan jeg godt bare at vide nu... Stiller man så spørgsmålet, fik du lige snadet lidt med... Nej, det tror jeg, det kommer så sandelig an på. For den... det første, hvad er relationen? Er det din gode kollega eller din... er det den, du godt ville sidde ved siden af, eller er det den, du blev placeret ved siden af til julefrokosten? Nå, os... Tal lige om det om aftenen, natten. Var du en del af det? Øh, altså, eller du ved sådan, er personen gift? Har personen en anden kæreste? Alle de der mellemregninger, er du nødt til at lave, før du begynder at stå og op om sådan noget. Nå, men altså, vil det være åndfærdigt, hvis du, hvis man gik ind til personen, men måske ikke man bare var kollegaer med, at bare, bare sådan. Har du egentlig ikke en kone derhjemme, eller en mand derhjemme? Ja, det synes jeg ikke, du skal blande i. Okay. Det kan du så gøre øh, til næste julefrokost. <løb> eller påskefrokosten måske, når du har fået lidt at drikke igen. Der er jo en grund til, at der ikke bliver holdt påskefrokost på en arbejdsplads. Der skal jo simpelthen være et langt nok interval mellem de her ting, så vi når at glemme, hvordan vi egentlig er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 Skift til KRIFA nu og spare op til 5.000 om året. KRIFA vil tage dit arbejdsliv seriøst. Ida, Sofia og Lasse i og Friends. Hvad føler du egentlig er sådan regel nummer et til en julefrokost? Altså, man skal lade være med at kysse med nogen fra sit arbejde, ikke? Har du aldrig gjort det til en julefrokost? Jo, men jeg er også blevet ældre. Øh, men det skal man lade være med. Ja. Altså, det, det skal man seriøst lade være med. Det har jeg i hvert fald øh. også gjort meget. Ja. Men altså, som single. Jeg har aldrig gjort det, mens jeg havde en kæreste. Det har jeg heller ikke. Det har jeg heller ikke. Øh, men jeg har kysset med en, der havde en kæreste for et tidspunkt. Til er julefrokost. Ja. Ikke ude fra radioen. Nej. Så det er meget lang sådan. Nej, men, men, men grunden til, at man ikke skal kysse med en fra sin arbejdsplads... Altså, jeg det... vidste jo ikke, personen havde en kæreste før bagefter. Nå, hvordan fandt du det? Ja, det er sagesonen nu, til mig. Efter jeg snæver? Ja. Yeah. Det forstår jeg ikke. Så i snæver og sig personligt efter. Det der er mange der gør. Jeg har jar for resten kærst. Ja. Yeah. Og så bliver man sur, og så hvis man er mig så går man. Gik du så? Ja. Yeah. Kæft, det skulle jeg også så gøre. Så gør. prøvede jeg at finde ham senere for at finde blev lidt fuld. Ja. Yeah, det er jo det. Det er jo netop skidderiet. Og min moralske kodex var, <laughs> var dækket lidt. Kompasset var fuldstændig ude af kurs. Yeah. det er meget kompas. jeg synes bare, altså det, det igen mandagen bliver bare slemmere og slemmere. Altså, jeg, jeg gjorde det et år om fredagen, og jeg havde det jo af helvede til øh, lørdag og søndag også. Om igen. Altså, der gik lang tid, oh. med. jeg er ved at springe over Altså, boble. Jeg tror ikke, jeg kommer i aften. <laughs> Nogle jeg, jeg sige til folk? Men det er fint, fordi så er der en ekstra plads, jeg kan rykke over på, hvis jeg bedre kan lide den sidemarker. du har fået. <laughs> <laughs> jeg kan lige sådan kigge på min egen sidemarker og jeg sådan, ved du hvad, jeg prøver lige at shuffle herovre, jeg ved, Lasse ikke kommer, jeg skal bare lige se, hvem han sidder sammen med. <laughs> Men jeg skal til gengæld sige, at min regel nummer et til julefrokost, det er at ikke snaps. Jeg har tre stadier med snaps. Vil du prøve Drik at høre det? Drik ikke dem? snaps. Når du drikker snaps, så kommer du igennem tre stadier på aftenen. Er det dem, jeg lige sad og sagde før? Nej. Et, danseben. To, psykopat. Mere snaps. Tre, sentimental. Og fordi du bliver sentimental... Det er, fordi det går op for dig. Jamen, og, og så kommer vi ud i den der dans, som Ej, du bad, også var nej, i gang med i før. fire ja, bred. fire bred. Jeg tror... Nej, jeg tror... Ja, jeg tror fire jeg tror, rasende. Ja. <laughs> Fem godnat. Ja. Ja, og du, og du når lige bliver sentimental inden, fordi det går op for dig, hvad du egentlig har gjort. Øh. Og så lukker du selvfølgelig ned. Men altså, jeg synes jo bare, at så dejligt. Fordi du, du, du, du bliver hurtigt stiv. Altså... Snaps er fedt, fordi det virker, som det skal. Og, og det skal man jo selvfølgelig passe på med, men sådan er det jo med mange ting. Altså... Snaps gør, altså, må jeg sige noget? Nå, men det er svaret... noget som jøgedag og snaps og julefrokost og sådan noget, det er det faktisk bare allermest minder mig om. <laughs> det er nogle billeder, jeg har i hovedet af, at jeg har været i byen i december måned, øh, og, og, og, og start november, slut november, og kigget mig omkring i bybilledet, og så bare set voksne mænd, der ikke har været ude for en dør, i måske hvad ved jeg, et helt til to år, fordi de altså sådan, har, har arbejdet og sådan noget. Så er det den her ene gang på året, at nu skulle den ud og have. Man kan også se, at de ikke har været ude så lang tid, fordi de har taget deres pæneste tøj på, som var deres pæneste tøj for 3-4 år siden, dengang de godt kunne passe det. Mm. Men det er altid et par stumpebukser, der sidder helt op i klunkerne, helt op i røven, og spænder på maven, og så sådan nogle opknappede skjorter, og så sådan nogle slips, der altid sådan er bundet rundt om hovedet eller rundt om halsen, og så sådan nogle spidse brune sko, og en eller anden sjov farvet sok, og så bare... Altså, en snapsbrandet i hovedet og så står de bare eller så råber og skriger, Og er der grader, eller græder eller rasende, eller ikke kan huske, hvad de selv hedder. Og det er bare sådan et billede, der har sådan mænd, og så råber de efter en, når man går forbi og sådan noget. Og det er bare. Føgt den Ikke? Det gider jo. jeg bare ikke at kigge på, det er grimt. Det er grimt. Jeg vil jo gerne se dig imod, men det kan jeg ikke. Ej, altså... du ved lige så vel som jeg, det findes, og du frygter dem også så meget som mig. <laughs> jeg ja, selvfølgelig gør det. Det kan lide den. Og der er ingen, der, jeg... der, er ingen, der altså... ved, hvad, hvad de kan finde på, de her. Nej. altså hvis de ikke får, hvad de vil have, som er snaps, så slår de ud efter en. Altså, og hvis og de ikke andre ting, slår ud efter en. Som ikke er deres. Ja. Øh, ja. Og øh, det er jo selvfølgelig brænd at øh, at, øh, at det når derud. Men jeg vil til gengæld sige, at hvis du kan styre snapsen, så er den god. Drik ikke mere end to, der er snaps. Shots. Er det dit mave igen? Mm. Nej, men jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg tror ikke, vi der lidt dit mave vil eksplodere. Det tror jeg også. Jeg tror ikke, jeg har det godt ind i. Men altså, jeg tror, jeg... du har det. Til gengæld, så tror jeg, at det vil være godt med snaps for mig i dag, for at blive renset lidt, lidt ud, en lille smule ud. Mm -hmm. Men man ved jo også godt, hvis der ryger snaps rundt, hvilken retning det er, det tager. Og det tager alt det, der ikke måske. Jeg har jo aldrig nogensinde... Øh... Hvorfor har du ikke det? Første gang, jeg så nogen drikke snaps, det var til en jule Nej, en påskefrokost med mine gamle veninder, da jeg gik i folkeskole. Måske gik jeg i første gang. Hvor, hvorfor har du ikke snaps? Jeg det er jo i gang med at fortælle dig, når du vil lade mig tale ud. Og så øh, har jeg sådan et billede i hovedet af, at jeg har været ude og ryge en cigaret. Så kommer jeg ind igen og kigger ind i køkkenet, hvor pigerne sidder. Før jeg gik, så sad de alle sammen oppe på stolene snakkede. Og så havde de så taget et shot snaps, kunne høre, mens jeg var ude og ryge. Og da jeg kommer ind igen, og jeg måske også ud og ryge i lang tid sammen med en af de andre. Ikke? Da jeg kommer ind igen, så sidder tre pigerne på gulvet og græder, og resten er forsvundet. Og de sidder sådan inde under bordet. Jeg skal bare huske, at jeg står og kigger ind, og der var tre piger og hyler ned under bordet, og du så var sådan at er ude og knækker sig. Det skulle du sige, at de har taget der og bare snaps? Og siden da dag, der var sådan, det der snaps, det er jo ligesom at tage kokain. Eller er, et eller andet det er andet, jeg er i Nøjeren, som ja. jeg jo heller aldrig har prøvet. Så er jeg bare sådan, det skal, jeg ikke. det skal jeg ikke. Jamen... Jeg har, aldrig jeg har aldrig nogensinde taget et short snaps. Er det ikke sjovt? Jo, jo, det er det. Også fordi, sådan, jeg, jeg synes bare ikke, at så voldsomt er snaps, ikke, hvis du kan styre det. Det er jo lidt ligesom heroin på mange måder faktisk. Men altså vil du sige, at Hvis... du kan styre alkohol? Et <laughs> lille bonusspørgsmål her. Når jeg det? Nå, det er et ledende spørgsmål der. Er. Du vil gerne have at jeg sige, siger nej, men det er også et nej. Svarer Er der et nej? Svaret er et rungende nej. Fordi kan du egentlig ikke huske hvad vi lovede, vi skulle fortælle om uh, i det her afsnit? Jeg håber på at du Nej, det kommer der til mig nu håber bruge at skyde sin Jeg synes bare du pusser glørende lidt derover i forhold til at vi jo alle sammen godt ved at du ikke er den bedste. Du kan jo selv lov til at fortælle hvad der skete da vi var i hørsens. Ja, jeg vil bare gerne lige hurtigt sige, inden, at de sidste uger der var hjemme var det, der drikker to snaps uden at øh, blive... Uden at kaste op i seks timer. Blive tosset. Og holder hele husstanden og vågne. Ja. Tilbage til det, det, det der handler om, jeg har ikke skidt i min bukser, det vil jeg <laughs> faktisk meget gerne slå fast, inden at der er nogen, der skriver, der er tilbud på et eller andet sted i Danmark. <laughs> altså, jeg gider ikke være en voksen baby. Jeg skider ikke i mine bukser. Og det vil jeg gerne slå fast. Det skider du på gulvet. Nej. <laughs> Så du, Nej. Noget, du jeg til har ikke af. skidt nogen steder. Det, der sker. Hvis vi lige skal øh, mærke, hvor vi er henne. Vi er Horsens. Vi er også fodbold, og vi ender på Horsens fanbar. Og øh, jeg bliver reddet med en stemning. Jeg tror måske faktisk, jeg drikker 10 fadel under den fodboldkamp også. Altså det, det tror jeg er dybt seriøst. Jeg har drukket mig til Det vi talte om tidligere på dagen, der var blevet lukket ned nogen steder i Danmark, fordi det har givet folk alkoholforgiftninger, det gør mig og vores fælles kammerat Oliver under kamp. Vi drikker 10 fadel hver, 5 liter, vi er blevet to riddere. Og øhm, jamen, så er resten jo bare historie. Så fester vi 5 timer sammen med Horsundsfansene ja. ind på den der fanbar. Og det er jo, en, er jo egentlig sindssygt god. aften er søgt fantastisk. Ja, er dej, ja. Du synger slagsange, jeg synger slagsange, vi spiller beer pong. Der kommer lyde ud af munden på, som ikke er ord overhovedet. Og det er fremragende, folkene forstår dem, fordi det er også sådan, de selv taler. Så det er helt perfekt. Der, hvor det går galt, det er, da vi kommer hjem i lejligheden igen. Jeg ved ikke, hvad det er for en ostemad, du har givet mig hen over aftenen, eller mad, men jeg synes, jeg tror ikke der er noget i den ostemad. Og som Simon siger, man skal aldrig drikke på af. Så det der, hvor det Nej, de... stop. Fordi det, der så sker, vi kommer hjem, og så lige pludselig så står du, min veninde, hun ligger så sover ude på Sovjetsuffe i stuen, der er vores ven og Oliver I skal sove inde på kontoret på en luftmadras. og mig og Simon, vi sover inde i ja. sover altså i den lejlighed, den har og, og Og jeg kommer så ud for at skulle tease. Og på vejen, så øh, kan jeg så se, at du står simpelthen og ærler ud over det hele øh, på toilettet, i håndvasken og i toilettet, hvor du ellers kan komme til, mens tror hun ligger og prøver at sove med en pud over hovedet inden i soveværelset, og jeg ikke kan komme til, og du ikke engang har lukket døren. Og så er jeg sådan, det er lidt voldsomt det her, øh, men jeg venter til, at du lige har øh, brækket dig færdig, så går jeg ud fra tisse så tisser jeg, så går jeg tilbage i seng. Går der omkring 4 sekunder, så kan jeg høre, din dør åbner. Jeg kan høre tunge og jeg kan høre, døren til badeværelset åbne igen, uden at blive lukket eller mærke efter dig. Og så bliver der ellers bare ørlet for anden gang. Og det er der, hvor jeg holder sådan, hold op, kan jeg vide, om han er okay? <laughs> og så rejser jeg mig op med den øh, udad til intention at tjekke op på dig, og selvfølgelig se, om du er okay, men den, øh, indadvendte intention, at jeg godt vil kigge på dig rigtig ondt og bede dig om at fucking lade ja, med at kaste op mere nu. Du var faktisk lidt bekymret i starten. Ja, ja, men det var lige det hele skuespil, som det var bekymring, fordi det, jeg havde lige så meget bare brug for Nå. at komme ud og kigge på dig og være sådan der. Jeg hoppede i, hvad jeg kan sige. Er, du, er du venlig og fucking stoppe med at stå og kaste op? Så åbner jeg døren, og så står du der og ligner Paddington bjørn for stoffer. <laughs> altså, jeg har aldrig set noget lignende. Jeg har aldrig nogensinde set, Nej, nogen set så meget de... Og så kigger du bare, Hva? Og jeg tror bare, jeg igen. Og så er det ellers resten af natten, at trutte, der ligger i stuen, og mig, der ligger med øret ind mod væggen til badeværelset, kan få lov til at høre dig tumle rundt og kaste op. Kaste op. Kaste op. Kaste op. Kaste op. kast op. Prutte, prutte, prutte. Kaste det Jeg siger ikke noget med lort, men der kommer også prutter. Det er det, jeg gerne vil sige. Fordi det har jeg faktisk tænkt meget over efterfølgende. Jeg har tænkt meget over det med prutterne. Øh, jo, fordi jeg. Jeg synes slet ikke, de prøvede at være det værste. Det var så ja. med brækklydende, kan jeg fortælle dig. Jeg kastede op helt mellem fra 8 til 12 gange den aften. Hvis ikke mere. 15 8? gange. Det var mere, mere mellem 12 og 20, tror jeg. Jeg sov ikke Jeg sov ikke Ej. i 8 timer. Jeg tror også, man har kastet op ind i sengen ved siden af vores ven Oliver, der så ikke engang har bemærket, at vi havde ligget og sovet. Han er jo den eneste, der har sovet igennem alt det her. Vil er sygt. Han sov jo ved du, siden af mig, selvom du, jeg er kastet op på gulvet ved du, siden af Oliver. Det er et luftmadras med den her mand. <laughs> ja. Du har været ind og ud over ham en hel nat i pendulfart. Nå, men forestiller jeg Han ikke trukket så meget som mine. Altså, og der er jo lyd på, når jeg kaster op, så jeg kaster op direkte ja, ind, i det ja. Det jeg gerne bare vil faktisk... Jeg, jeg har ikke sagt undskyld til Natasha nu, som er med på den tur her. Men det jeg kan huske, det er bare, at, at, at, at der kommer så mange lyde af mig, og jeg presser rigtig meget, når jeg kaster op, at, lort ud i at det ikke kun er at mine øjne, der er ved at ud mit ansigt, men der er... Altså, jeg kan ikke holde min prutter inden, og de prutter her, de er så høje, og det skete hver gang jeg ud op, og jeg, og, jeg, og jeg kiggede bare på, på Natasha hver gang jeg gik ind og ud på døren af. Det, der, det, det var seriøst så, det var ikke skamfuldt at kaste op og stå på, på, på toilettet. Det er skamte over, det var, at jeg kiggede på hende hver gang jeg gik ind på badeværsredet, og jeg var bare sådan undskyld. Altså, jeg kunne se på hende. Hun havde det Hun så nederen. Sov heller ikke den Hun ligesom lå dej. bare med puden over ja. hovedet, og bare sådan, jeg kunne bare se renterne under øjnene større blive, blive større og større. Der snakker vi altså også om en voksenblinde på 32 år, der bliver holdt vågen her. Når du er over 30, så skal du have din nattesøvn. Du skal have en god hovedpud, du skal have din nattesøvn. Så kan du ikke fungere. Og, og frarøver du simpelthen en voksen dame helt hendes lørdag. Og jeg kan huske, hvor høje de lyder. Altså, jeg kan huske prunterne. Jeg kan godt huske det, og jeg ved også godt, hvorfor du siger, at jeg skidte min bukser, Men det har jeg ikke. Og Det var faktisk, jeg stod fast. det første Spørgsmålet jeg havde du overhovedet brugte på. <laughs> det var faktisk jo, var det. Jo, det. det havde jeg da. Jeg ved, jamen, det ved jeg ikke hvad der, hvordan du har altså enten altså udløbet. Den nej, den nej. når altså, jeg, jeg, jeg gik jeg sidste, ud bad. i mit hoved, da du sådan... Ja, det startede du med. Gik du ud bad flere gange? Det gik ud bad to gange. Nej. Fordi så troede jeg, at det ville gøre. Altså det vil mig op. <laughs> det vil kivikke mig lidt op. Bare på en eller anden måde. Giv mig sådan lidt overblik. Altså på en eller anden måde. Men det er også vi nok og vi kan jo alle. Nogen kan i hvert fald ende i sådan en der situation, hvor det er så voldsomt, men det jeg bare mere tænker er, det, det, det er dig, der kommer fra, hvis man kan styre sin brændret. Men du, du er jo ikke den, altså, du er ikke den, jeg ville i, en, i sådan en... I en snabsebrændret med? Nej, eller bare eller sådan en, du er ikke den, jeg ville pege på, hvis jeg skulle pege på den af mine venner, der var bedst til at styre sin brændret. Eller på den, og derfor heller ikke den, jeg ville lægge mine penge på, hvis jeg skulle otte på i aften, hvem der bedst skulle håndtere snapsen. Det vil jeg gøre komme an på en prøve. Okay. Og så kan vi så... Det kan så være endnu en cliffhanger. Så kan jeg så fortælle om næste gang, hvor godt jeg har håndteret snapsen. For jeg kommer til at drikke snaps i dag. Okay. Jeg ser frem til at drikke snaps til vi skal lave Du skal tage et billede af hver snaps, du drikker, så lægger vi det op på Instagram. Hver snaps, jeg, jeg drikker. Hver gang du tager et shot eller en snapshot, så, så filmer jeg det. Eller filmer dig selv. Hver gang. Okay, det er okay. Nej, vi laver sådan en fra start, når du står, og så filmer jeg dig til sidst på aftenen, inden vi går hjem. Du håber på, at jeg ligger uden altså jo. Nej, nej, det vil jeg aldrig håbe. Jeg håber bare, at du står og ser fuld ud. <laughs> og lige pludselig, inden du ser dig om, så står jeg selv med en sweater, hvor der er bryster på. Åh oh ja, sådan en pad-forklædning. Det, det vil jeg også gerne sige igen. Det kommer ikke til at ske. Men hvad hedder det? Ja, og, og jeg sætter bare stor pris på, at du siger, at vi ikke skal gøre det med mig. Nå, men det, det kommer ikke til at ske, jo. Altså, nej, det er faktisk rigtigt. Nej, nej altså, du har jo ikke prøvet snaps nu. Prøvet snaps. Vi, taler, du, altså, vi taler om det, som om det er Det er biologiserende stoffer. stoffer. Jeg synes, det er stoffer. Det er det altså ikke. Det er det dig, der har drukket absint? Det kan da godt være. Eller strårum? Nej, det er ikke mig. Det var nøden dengang, jeg gav hende en flad, fordi hun begyndte at græde over det. Kan det, kan det? Jeg kan lade udelukke, at du måske kommer til at give mig en flad senere. Nej, jeg slår ikke længere. Dengang var det jo også en kærlig flad til nøden, fordi hun var, i, altså, hun var i en form for øh, stråremskoma, hvor hun ikke kunne komme ud. Ja. Nødt til at banke hende frem til... I en, en slags fatamogana, for en ja. eller måde. Der er gået ind og overtaget hendes hjerne. Stroer om hjernen. Okay, men ved du hvad, Jeg glæder øh, mig at Jeg skal også ned og gøre mig klar, og du skal ned og have en lur. Jeg skal ned og Kester, købe snaps. Har du det? i Mener du det? Ja, du kan da prøve at vente mig om og se, om jeg mener det. Ja. Da, du har det trådt lidt ad, der. Det ligner nogen, jeg havde på i Horsens. Det ligner nogen, du tørte dig i numsen med i Horsens. <laughs> Jeg, kan, jeg vil faktisk gerne lige slå fast igen. Fordi jeg vil ikke have, at der er nogen, der går rundt og tror, at jeg skider min mine bukser. Nej, det tror jeg ikke. Som 25 år. Jeg skider ikke min mine bukser. Så. God jul, hohoho. Ho, ho. Farvel. Lyt til alle episoder af Freundschaft og Friends, der hvor du henter din podcast.